Domnule Durand, am spus caro și i-a dat un valet Ach, oh, franzușii ăștia <laughs> Martin, unde ai fost, Martin? Pe punte de jos, mămico Pe da? vapor sunt niște negustori de sclavi, cu vreo 20 de negri Come on? Toți au lanțuri și la mâini și la picioare uh. Și cântă -am. Doris, am auzit bine?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 Ciudata și neașteptată concepție despre libertate, doamna. Aș vrea să știți, domnule Durant, că nu toți americanii împărtășesc acest fel de a vedea. Oh. La noi, în statele din Nord, de... ești inconștientă, mai dir și spui absurdități. U, oh, oh, dar cine este gentlemanul acela atât de elegant și de distins care e ieșit chiar acum din apartamentul de lux? Nu e Harrison? Ba da, cred că el e. Harrison! – Harrison! – Oh, ce surpriză Oh, Oh, ce plăcere <laughs> pentru noi! Îți prezinti pe domnul Durand. Da, – Durand, înșanté! – Îmi pare bine. Dacă nu mă șel, după acent sunteți francezi. – Va displace accentul sau francezii? – Nu francezii, ci ideile lor, mm. pe care ar trebui când pornesc în călătorie, să și le lase acasă. Atunci când ideile se pot schimba ca bancnotele dintr-o țară, într-alta... Te asigur că dacă vei rămâne mai multe vreme pe la noi, gătură mult mai strânse de asta, de altfel va fi spre folosul dubitar. Dar ia spune, Harrison, ce cauți pe meleagurile acestea? Te știam la Washington. Că mă duc în Kentucky. Oh, ce coincidență avem același drum. Mă domnul domnul meu. amile doamne,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 o mașină care să înlocuiască munca omului. Oh. <laughs> Era, de altfel, singurul lucru pe care îl putea născoci un negru. Fiindcă reninția lor este de ofște cunoscut. <laughs> Auz o uso Ei au început acum să se ocupe și de mașini. O muncă nobilă. Și firește să se ție fantoși printre gentlemeni. nu e mai pomerit. Ei, dar am să-i scot eu bergaulie ăștia din cap.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 Închipuiți-vă, doamnelor, cât de departe a mers obrăznicia acestui negru. Mm. S-a și fără să-mi ceară voi. Oh, ba, am mai făcut și un copil. Oh. Un ce? Un copil? <laughs> Auziți, caradios lânc. Da și, și cine este nevastă sa? <laughs> e tot o sclavă, firește. O cheamă, se pare, Eliza. O fată în casă la vecinul meu de moșie, Un oarecare șenvi. Un caradios care face pe liberalul.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 un negru mai în vârstă, slujitor de încrederea domnului Shelby. Chloe, nevasta lui, era sa stăpânilor și de multe ori, la zile mari, după ce dădea masa, aducea prietenilor din bunătățile rămase de la stăpâni. E, și acum v-ați săturat, nu v-ați săturat, mm. gata. Alte plăcinte nu mai am. De altfel mm. e vremea să vă duceți la colibere voastră. Da. Mâine nu mai e duminică și trebuie să ieșiți la muncă cu noaptea în cap. Da da da, da, da, da, da, da. Hai de Ai Să hai, mergem. de bună, doamne! Noapte bună, de mână, Se Să de mână, doamne! Să luăm de mână! Să luăm de mână! Să luăm de mână! Să luăm de mână! Să n familie, n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 Ellie, da. parcă am auzit eu de el mai demult. Mi se pare că e un negustor de negri. Doamne ferește, dar ce să cauți un negustor de negri la noi? Ce caută toți negustorii de negri? Negri, mai taci, cobe! Ei, uite că a venit Eliza! Am ați așteptat mult? Nu. De ce nu l-ai adus pe micuțul El L-am culcat îndată după cină.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 Dar altceva te-am întrebat, domnule Helehi. Domnule Shelby. Da. Îmi pare rău. Foarte rău. Mă silești să vorbesc pe șleau. Vă, Vă și scrupulele dimitare fi ele frumoase și poate că în altă situație te-ar onora. Trebuie însă să te amintești că te afli în mâna mea. Dacă nu te învoiești, îți protestezi polița. Și atunci mi se pare că ești pierdut.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 Nu e mai rău decât ai vinde. <laughs> A dormit. Iar am rămas singură. Cineva bate în oblon. O cine să fie la ceasul ăsta? cine? Eu să te duca. Deschide! -te.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 Cunosc și eu câțiva. O să mă duc mai întâi la ei. Dar dacă între timp oamenii lui nu îți vor da de urmă și te vor prinde... Nu-mi vor da de urmă. Nu-i dacă eu, ca și tine, suntem mulatri. Tatăl tău a fost alb ca și tatăl meu. Dacă mă voi îmbrăca în haine ca lumea, vor crede că sunt un alb ceva mai oacheș. George, dar... Dar noi... Eu...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 Rămîi cu bine, Hai de, hai de, fitare. George. Dar peste vreo jumătate de ceas, Bătăi grăbite și desnădășnuite răsunau în ușa colibii unchiului Tom. Tom! Tom! Tom! ce se Ce să Să nu se sperie copiii. Stai, mă duc să deschid. Nu! No. Cum să deschid? se puterea nopții? Nu deschide, Tom! Ei, lasă nu deschide, temări. Tom! Nu deschide! Îndată, îndată. Mei, Doamne, mei, Doamne! Mei, Doamne Dumnezeule, de ce-i cu tine? La ceasul ăsta cu copilul în brațe, împrobotit ca pentru drum lung? De ce sunt ochii ăștia plângi? Trebuie să fug, dragi mei. Da, să fug. Suntem încolțiți de rei și de dușman. și trebuie să fug și dumneata ta, unchiule Tom. Să fug eu? La da. ce bun să fug? Ce vorbea asta, Eliza? ți chiar du mințile? Bine o să-mi Fugi, unchiule, fugi! Te-au vândut și pe tine. Cine să mă vândă? Stăpânul să mă vândă pe mine? Da, vă spuneam eu și nu vreau să mă credeți. Da din... Stăpânul da din... e tot stăpânul. Stăpânul da Din toată Pe cine a vândut stăpânul? Pe dumneata și pe micuțul meu, Harry. Ce? Mâine negustorul trebuie să vie să vă ia pe amândoi în primire. Bun? Bunul Dumnezeu să se îndure de noi. E atât de groasă.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 Dacă nu-i plătește toți banii, helei va scoate în vânzare plantația și casa și toți sclavii. Așa că a trebuit să aleag. Zicea că ori vinde pe Tom și pe Harry al meu, ori îi scoate la amezat pe toți negriși. Atunci are să fie mai rău. Dumneata, unchiule Tom, faci cum vrei. Eu m-am hotărât să fug ca să nu-l scape Harry. Ei, ce stai? Ce stai, bătrâni? Adu-le-ți repede câteva boabe și pleacă cu ei. Să fug eu? Da ce? Ai de gând să știți cu mâinile în sus să te care în josul fluviului, unde negri mor de foame și de grăbaci? Eu mai bine m-am de decât să mă las dus acolo. Pleacă în grabă cu Eliza. Tot ai tu la mână biletul de liberă trecere, da, este stăpânul tău. Le putea spune că umpli după treburile lui. De ce dai? De ce taci? Nu, Croie.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 Toată ziua și acum s-a serat iarăși. Mamă, mamă, vreau... Da, dragul, mami. Știu, ți-o fi foame. Nu, nu mi-e foame. Aș vrea să mă las omul și eu pe jos. Ai înghețat. Ți-au amortit piciorușii aborțit brasele mea. cu mami! Lasă! Uite, nu mai avem mult. A început să se vadă printre copaci apa mare pe care trebuie să trece. Dincolo de ea, omul acela rău nu se ne mai poate face nimic. Vezi, Heri,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 Nu-i pe aici vreun luntraș care să ne treacă apa. Chiar acum. Mai ai noroc. Îmi pare tare rău de dumneata că te văd așa de speriată și cu un copil în brațe. Da. nu se mai poate trece apa. O, Doamne, Sfinte, de ce? De ieri au început să curgă sloiurile tot mai mari. Da? Malurile gătuie matca. Da. Sloiurile s-au încălecat la opritoare. Atunci s-ar putea trece apa cu piciorul. Ce-ți dă prin minte? Poșghita e încă subțire. Sloiurile curc mereu, chiar așa încălecate. Apele sunt mari și înfuriate. Poșghița când se rupe, când se prinde din nou. Doar cu luntre dacă te mai poți trecura. Bine, dar unde să găsesc luntre? Ia, iar Ei, Solomon! Ce vrei? Ce-i acela care zicea că vrea să treacă la noapte butoile cu rachiu peste apă? Păi, el așa zicea că tot o să încerce să treacă. Bine mai pe seară. Ai auzit? Cred că cel mai bun lucru e să stai aici, să-l aștepți. Se mai încălzește și copilașul. Să nu se îmbolnăvească mititel. Hai, uite. Intră aici să asta. E mai cald și ai și un pat pe care copilul ar putea să doarmă un ceas-două. Îți mulțumesc.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 Dragul mami. Da, dacă dorm și vine omul cel rău, nu o să-l lasă mă ea. Nu, nu-ți fie frică. Adevărat, mamă? Adevărat? Dar ce se aude? Harry, Harry, repede la mine în brațe, trebuie să fugim. Ne-audea de urmă și vin cu poliția. Mamă! Nu, nu, nu, nu plânge, Harry, nu plânge. Uite, să fugim pe ușa asta Dar, din dos. Dar unde să fugim, Nu știu. Cu siguranță că ai a ascuns! Respoliți tot hanul! uite nu e ea? Mă duc! este! duc! Mă o Mă duc! Mă duc! Mă duc! Mă Hai, Mă duc! Mă duc! Mă duc! o duc! de duc! Mă Acum nu mai scapă! Ce? S-a aruncat în arul cu copilul în brațe! Se neacă! Mă nu! A să-i pe o stoi! Să se scufundă! A sări pe pe altul! Ce face sticăloșilor? Păi e frică să nu mă udați! Săriți și după ea!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 Oamenii care te fugăresc nu pot fi decât niște chicăroși. De altfel, pe blestematul acela care pare să fie tartorul lor, îl știu bine. E Helei, negustorul de negru. Se vede creaba că ești o sclavă fugită de la stăpân. Da, domnule. Vă rog, domnule, scăpați-ne. Ajutați-ne. Copilașul meu a fost vândut. L-a cumpărat omul acela care mă fugărea. Helei, acela pe care îi spuneți că-l cunoașteți. Vă rog, vă rog din suflet, scăpați-ne. Păreți un om bun. Poate aveți și dumneavoastră copii. Dar. Dar. Cum se face de venimiri aici, pe malul apei, tocmai acum? Ei, he, he, he. Lasă, nu-ți fie teamă și de mine. Trăsura mea așteaptă acolo, la cotul mării. Când ai să-mi cunoști familia, care o să te adăpostească cu brațele deschise, o să te încredințez pe deplin că sunt un om cum se cade. Cum de s-a să fiu aici?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 la hanul de adineuri au avut loc niște ciudate întâlniri. Bravo, leclerc! Dragii, mai zici! Mai bine! I-ai lăsat din meseria de nebustor avanos și te-ai face o lăută! Sau așa, ai mai puțină bătaie de cap și el e mai venit! Ia uitați-vă la ele! Parcă un pisoi o părnică! Dar ce eu sunt agea miu ca el să lăsă-mi fugă marfa de sub nas?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 Mă ascund de la el ticălosul acela de Van Velsor. Și de ce nu te duci la ei? M-aș duce eu, dar vezi că nu-i chiar așa lesne. În orașele putre de nu e ușor de ajuns. Și apoi Van Velsor s-a înconjurat acolo cu toți soi de haidamaci. Mm -hmm. Ticăloșii de aboliționiști s-au înarmat și noi glumă cu ei. Bine, dar de ce nu te duci cu poliția? Legea stă acum da și aici, în Ohio, tot sprijin. legea, legea. Ce folos că legea e bună? Dacă ei de sunt chemați o aplice, sunt niște tâlhari. Mm -hmm. Șeful poliției mi-a cerut 500 de dolari. Ce? Zice că Van Velsor ar avea legături cu dregătorii cei mari de la Washington, mm -hmm. care le învârtesc pe toate și că l-ar putea zbura din postul de șef al poliției și... Poate să aibă și el dreptate. Da, Da... da. ce Ci, e acest... V Velsor? Ah, te trezi și tu, pețivule. <laughs> nu... nu mă faci. Pe zi că n-am băut banii tăi. <sus> Ăsta... cine e brev? <sus> V-v-v-ver, ver <sus> de olandesi venit de curând în America? Onchiu-sul care făcuse avere mare a murit acum 2 ani și i-a lăsat-o plantată de toată frumusețea, cu peste 100 de sclavi.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 Fie că la a mila din senin, dar intrând și el în oborul unde se vindeau sclavii la Mezat, se vede treaba ca să ardă un articol senzațional pentru Europa. I s-a lăzărit dintr-o dată să cumpere el pe Tom. Și ce să vede atunci? Unul lăgri, un colonist din sud, or fost soman, cum nu se mai află, nu s-a lăsat și... A supralicitat, pentru ce l-a înfundat pe Franțuși și l-a suflat pe Tom. <laughs> <laughs> Cu 2500 de dolari. e al <laughs> da, asta nu înseamnă să pierd cei 1000 de dolari dati pe plot. Ah, dacă nu era câinelă ăsta de aboliționist. <laughs> ah. Vorbești de lup și lupul la ușă. Uite cine intră.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 Asta e nemai pomenit. Ce faceți, domnule Van Velsor? Ce faceți? Rupeți afișul? La... Rupem bucăți pe acest Harrison care îmi scalește. Afișe de acest soi sunt o rușine pentru America. Asta e părerea mea. Și-a mai e la fel, până la un punct, însă desigur. Cine sunteți dumneavoastră, stimate domn? Numele meu e Wilson, John Wilson, industriaj din Nord. Îmi pare bine. Doctorul Van Velsor. Îmi pare bine. Ați rostit mai adinaure, dacă nu mă înșel cuvintele până la un punct.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 Aseară poliția a fost la mine. Cum? De vreme ce telharul de poliție a îndrăsit să vină la mine, da. înseamnă că i s-au dat bani grei. Și pentru bani, copoiul e legat să facă orice. Negăsindu-vă la mine, o să înceapă să cerceteze toate cotloanele mlaștilor putrede. Ai, și atunci ce? trebuie să le luăm înainte. Da. Am pregătit totul. Am pus un fermier de al nostru să-l urmărească pe polițai. S-a da. întors în oraș și, de bună seama, că mâine se va învința aici cu o droaie de bandiți. Dar da. până să aibă vreme să-i și să sosească, voi trebuie să fiți pe vapor, sigur. Domnul Duran vă așteaptă la debarcader cu biletele. Voi lucați-vă într care e afară. Vă însoțesc până în port chiar eu, împreună cu zece oameni de Am trimis înainte un om călare ca să cerceteze drumul și să ne vestească dacă ne pândește vreo primeștie. Mulțumim.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 Nu-ți fie tău. maiute, aiute, nu la de dragi! Forțe și ticăloșii! Trag după noi! Ne-au văzut! nu nimic. Caii noștri largă mai repede. Și ticăloșii sunt la o bună distanță în urmă. Da, copii, dar nu putem să o simțim așa cu poliția după noi! Vă dați seama că atunci nu vă mai puteți urca pe vapor. Deci de ce stați de autoritățile de Ce de făcut? M-am gândit pe drumul asta. La mm -hmm. câțiva kilometri de aici, nu departe de partere, port, se află niște stânci abrupte, sălbatice, pe care mm -hmm. le cunosc bine. Trebuie să ajungem acolo, înainte și copii, de a Și Veți vedea. Iată sânge! Opriți! O oh, adevărată cetățuie. Trrr. Repede, jos în trăsură! Voi, prieteni dragi, priponiți caii și veniți după noi! Da! Jim, mai iute, mai iute. Da, lasă! Priviți! Poteca de coro străbat unde fileam un gust pe unde poate trece un singur om! Dar poate se să oprește în marginea prăpastiei! Am luat eu o scândură din o Ce Facem Curajă! curaj, ah. Uite, George îți rămâne. Hai, Haide, hai. repede, repede și mai băi, băieți, tâncarea se apropie. Așa, ridicați puntea. Și acum, repede la creste, de unde putem trage ca printre crenelele unui fortărițe. Bine, dar cât o să rămânem aici asediați? O să vedem. Ha? iată Bine. au sozit. și discută acolo jos și se holbează la stânci Ca niște găini care ar vrea să se urce în coteți și nu găsesc scara. Domnule Van N-ar fi bine să le dăm un avertisment domnule Van Velsor Să le arătăm că dacă încearcă să se urce, vor fi împușcați Tu, cu generozitatea ta, vei să nu părțești ca to. Fă cum crezi da? să tragem cu ureche la ce vorbesc acolo jos Ecoul ne ajută Ce dracu o spune Helei, polisaiului Urcăm de botecă, asta îi prindem casa. Ar putea să tragă noi de după stângi, dar ar fi tot mai clăb. He, he nu te gândei decât la fiera ta! De ce să nu mă gândesc? E tot ce-am mai scump. Fi pe pace, nu-i nici o prineștie! Negrii sunt prea fricoși ca să tragă cineva! Am văzut că sunt și alb cu ei și la nevoie ne sus să se bată ca deavole. Da, da. Uite-mă, se pare că negru vrea să ne spună ceva. Domnilor! Da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 Ei, care căprenti mă cer, tu mă vei. Pier că răducem 1000 tambo. Terace. Hai decați, mai să nu ne scape. Tragi din spatele meu. Ramona! Ah! Eliza, te a lovit? Nu, aglonz l-a trecut pe lângă ureche. Ascunde-te bine după stincă. Eu mă duc să vendesc cu pușca la trecătoare. Venim și noi cu tine. Ei, cei de popiteri. Nu n faci ce vrei. Eu mă cază până acolo sus. Nu mi-a fost niciodată frică de negri. Nu o să-mi frică tocmai acum. Hai, veniți și mai cu mine, băiți. sau vă trebuie, nu nu, Domnule Van Velsor, uite că vin. Unul trage decât în ultimul moment. Helei nu are cum să treacă peste prăpastă. A uite-l că încearcă, să sară. cu s-a prăbușit în prăpastie. Dumnezeu să-l ia Ia seama, ceilalți se pregătește să tragă. Atenție! Uite, unul a reușit să sară! Și încă unul! Vine în pace! Cu atât mai rău pentru ei! În numele libertății! George, ești un așa admirabil. Uite că fu! Se duc la oraș după Antheriș. Ripe de jos, la trăsure. Poate că mai de vapor.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 Marinarii de pe vaporul acesta sunt negri? Nu? Dar cântă... Cântă ca noi. Auzi, mamă, auzi? Și nu am John Brown a căzut luptând cu noi în rând. John Brown zace sub o piatră de mormânt. John Brown... Arme la un stege în suflet pământ dar nu va muri